13. fejezet Hans Zimmermann az asszisztense kezébe nyomta a korlapot, majd leült Frida ágyához. A fiatal medikus ilyetten nézte a véleménye szerint meggondolatlan mozdulatot. Hans látta a bíráló pillantást, de nem kezdett magyarázkodásba. Majd délután, amikor összegyűlnek az aulában, ismerteti a tényeket. A maszkot természetesen nem vette le, de egyre inkább megismerve a fertőzés útját, már nem gondolta veszélyben magát a kis betege közelében. Frida megérezte, hogy figyelik, és bár a nehéz pillái először ellenálltak, lassan felnyitotta a szemét. Az elmúlt másfél napot szinte végig aludta. Márta rosszul léte után alig néhány órával, őt is kétvárra fektette a kolera. Este tízkor pedig az anyja is kisöccse kivételével mindannyiukat kórházba kellett szállítani. Na, Csipke Rózsika, hogy érzed magad? Mosolyogtak rá az orvos szemei. Nem is tudom, fáradt vagyok, és nagyon szomjas, felette Frida bágyattan. Hát persze, hogy az vagy, Simogatta meg Hansza verejtéktől gyöngyöző homlokot. De erős lány vagy. Vasból van a szervezeted. Enyhülőben vannak a tüneteid. Mintha csak átszaladt volna rajtad ez a nyavaja. Ezt az éjszakát még itt kell töltened, és a tűt sem húzhatjuk ki a karodból. Szükséged van a folyadékpótlásra, és a sóháztartásod is felborult. Fridát cseppet sem zavarta a tű. Érdeklődve vizsgálta az infúzióból a karjába csöpögő folyadékot. Szerette volna megkérdezni, hogy mit is jelent pontosan ez a felborulás, és hogy borsot is kape, meg piros paprikát, vagy csak a sózása fontos, de nehezére esett a beszéd, így újra behunyta a szemét. Jól van, csak, az most a legfontosabb. De ha holnapig tovább javul az állapotod, haza engedünk, hiszen szükségünk van minden szabad ágyra, magyarázta kedvesen. Neked meg szükséged van az édesanyádra. És a testvéreim, meg a fati, suttogta alig hallhatóan. Nekik még tovább kell maradniuk, de mindent megteszünk azért, hogy hamarosan ők is jobban legyenek. Frida szótlanul lépdelt az anyja mögött. Négy szál krizantémot szorangatott a kezében. Toni nem volt velük. Egy szomszédasszony megszánta őket. Lesz elég teher a vállukon, nem kell még egy kis dedet is magukkal cipelni. De babusgatni nem fogja, arra ne számítsanak. Jobb mostanság kerülni az érintéseket. Dünnyögte, mire Anna Höfner csak egy csöndes, hogy ne, hogy nével válaszolt. Tegnap óta szinte alig szólalt meg az asszony. Csak monoton tette a házban a dolgát, Este még a varnivalót is elővette, de néhány öltés után letette a tűt, és csak némán bámult maga elé. Fridát mindennél jobban megijesztette ez a csend. Szerette volna, ha az anyja is jajong, mint meg annyi asszony és férfi előttük és mögöttük a sorban. Szerette volna, ha utat mutat neki is a gyászban, ha a saját könnyeivel engedélyt ad neki, hogy végre ő is kisírhassa magát. De Anna hüfner csendben nem magát. Némán próbálta megérteni a felfoghatatlant, hogy néhány nap leforgása alatt elvesztette három gyermekét és a férjét. A férfit, akit olykor a pokolba kívánt, de aki immáron 17 éve a társa volt, és hol jobban, hol kevésbé, de mindig a támasza. Míg a halál el nem választ, mormolta maga elé. Míg a halál el nem választ. Nem lett volna szabad a fia születésénél odaadnia a bábának a keresztet. Nem lett volna szabad megválniuk a faragott Krisztustól. Annyi éven át vigyázott rájuk, annyi éven keresztül óvta őket. Nagyot hibázott, amikor két márkáért elárulta az urat. Az angol kertek mintájára megálmodott Olsdorfi temető fiatal fái, Feszesen kapaszkodtak az ég felé. Hangosan csivitelő cinkék, vörösbegyek cikáztak a levegőben, megtörve a fekete hollók egyedulalmát. Frida érdeklődve figyelte a körülötte zsongó kavalkádot, néhány pillanatra elfeledve, hogy tulajdonképpen miért is vannak itt. Amúgy sem fogta még fel a történteket, pedig ott volt ő is tegnap reggel, amikor a két fehér köpenyes férfi hozzájuk is becsengetett egy listával a kezükben. Nagyon sajnáljuk, hagyta el a szájukat a korai óra ellenére aznap már sokat mondott részvétnyilvánítás. Melyikük? Remegett meg Anna Höfner szája sarka. Mind, felelte az előlálló idősebb férfi együttérzően. Mind a négy? Szédült meg. Frida a segítségére sietett egy sámlival, hogy arra rogyjon rá. Mind a négy. Nézett a férfi újra a lapra, talán abban reménykedve, hogy tévedett. Frida pontosan tudta, hogy miről van szó. Oda ment a kórházban, fél óránként hozták az új betegeket, és óránként vitte ki fehér lepellel letakart hordágyakat. Akkor ezek szerint a fatiéknak sem sikerült meggyógyulniuk. Rózának, Mártának is, tobiásnak sem. Fogalmazódott meg benne a gondolat. Hirtelen öklendezés kerítette hatalmába. Csak annyi ideje volt, hogy a szája elérántsa az asztalon álló pléjedényt. A fiatalabbik fehérköpenyes ösztönösen hátrébb lépett, megpróbálva óvni magát egy esetleges fertőzéstől. De Anna Höfner tudta, hogy ezúttal nem a kolera szorongatja a lánya torkát, hanem a lesújtó hírt nem tudja bevenni a gyomra. Az egyik kezével a lánya csuklója után nyúlt, a másikkal tónit húzta magához. Csak mi maradtunk, csak mi hárman. Hárman a hétből. Csak mi hárman, kántálta alig hallhatóan. Frida hajnalig nem hunyta le a szemét. Kősziklaként nehezedett a melkasára a szokatlan csend. Úgy éreztem megfullad, szeretett volna segítségért kiabálni, de egy láthatatlan tenyér betapasztotta a kiszáradt ajkait. Nem jött ki hang a torkán. Pirkadott kor aztán, mintha egy órára elszenderedett volna, összefolyt az elméjében az álom és a valóság. Tony nyöszörgése riasztotta fel. Azonnal felpattant, hogy megelőzze az apja káromkodását, Szíve szerint megrángatta volna a növéreit, szofiait, hogy szedjék össze magukat, hogy ma kivételesen hagyják egy kicsit őt aludni. Mert nagyon fáradt, erőtlen, nem aludt egész éjjel, mert zakatoltak a gondolatai, mielőtt teljes erőből megragadta volna a pici szívét egy vasmarok. Tony hirtelen elhalkult. A gyengeség és a szoba füllet levegője újra álomba ringatta a kisfiút. Mind, mind a négyen, csengtek hirtelen Frida fülébe a korábban hallott szavak. A nyárvégi forróság ellenére didergés járta át a törékeny testét. Felkelt, és hosszú évek óta először átmászott az anyja és az öccse mellé a szoba másik ágyára.